Томас Гарріс Цикл Ганнібал Лектор Книга третя Ганнібал Розділ п'ятдесят третій Кларіс Старлінг бігла крізь падолист у парку штату Вірджинія, що замилю від її домівки. Чудове місце, ані сліду інших відвідувачів цього осіннього робочого дня, такого бажаного вихідного для Старлінг. Вона бігла знайомою стежкою між лісистих пагорбів біля річки Шенандоа. Ранкове сонце прогрівало повітря на верхівках пагорбів. У низинах було несподівано прохолодно, а інколи вона відчувала на обличчі теплий вітерець і водночас про холоду в ногах. Останнім часом земля висковзала з-під ніг Старлінг під час простої ходи та видавалася стійкішою під час бігу. Старлінг бігла крізь сонячний день, крізь яскраві сонячні зблиски, що танцювали поміж листя. Бігла стежкою, яку то тут, то там плямували й смугували тіні, що їх відкидали стовбери дерев у низькому ранковому сонці. Попереду неї вискочили троє оленів, дві самиці й один самець-перволіток, що перелетів через стежку єдиним легким стрибком, і тільки підняті білі хвостики забовваніли в мороку лісної гущавини. Тварини поскакали геть. Стагрінг повеселіла і собі пострибала. Нерухомий мов постать на середньовічному гобелені Ганібал Лектор сидів стародопалого листя на пагорбі над річкою. Йому було видно 150 ярдів бігової доріжки, а скельця польового бінокля відтіняв саморобний картонний козирок. Спершу він побачив оленів, які зірвалися з місця, і поскакали повз нього вгору схилом. А тоді, вперше за сім років, він побачив Кларіс Стагрінг, цілком і наживо. Обличчя за скельцями не змінило виразу, але ніздрі розширилися, коли він зробив глибокий вдих, наче міг із такої відстані відчути її аромат. Вдих приніс запахи сухого листя, з легкою ноткою кориці, прілості і лісового насіння при землі, що повільно підгнивало. Відгомін королячого посліду, який лежав за кілька ярдів. Глибокий мускусний запах порваної білячої шкірки під листям. Але не аромат Кларіс Стаглінг, який він міг пізнати будь-де. Він бачив оленів, що вибігли попереду неї, і ще довго дивився, як вони стрибають лісом, уже невидимі для Стаглінг. Вона перебувала в його полі зору менш ніж хвилину. Легко бігла. Її стежка, мов сама, стелилася їй під ноги. Високо на плечах рюкзаки з мінімальним денним пайком і пляшкою води. Лектор дивився на неї проти сонця, і гаранкові промені розмивали обриси її силуету. Немов шкіру вкривав квітковий пилок. Слідкуючи за нею в бінокль, доктор Лектор зловив сонячний відблиск на воді за її спиною після чого кілька хвилин перед очима стрибали темні плями. Старлінг зникла, коли стежка пустилася вниз пагорбом, і останнє, що він побачив, була її потилиця і волосся, зачесане в кінський хвіст, який стрибав, мов білий хвостик оленя. Доктор Лектор не рухався, не робив жодної спроби піти за нею. У його уяві лишився чіткий образ Старлінг, що біжить стежкою. Вона там бігтиме стільки, скільки йому забажається. Перший раз за сім років, коли він зміг нормально її роздивитися, не враховуючи фотографій у жовтій пресі, не враховуючи випадків, коли він здалеку бачив її голову в автомобілі. Доктор Лектор відкинувся на листя, підклавши під голову руку, і став дивитися на корону клена, що тремтіла та опадала на тлі неба, такого темного, Майже фіолетового. Фіолетового. Фіолетового, як жменька ягід дикого мускатного винограду, що він зібрав дорогою до верхівки пагорба, коли вже починали усихати ці налиті, припорошені фіолетові виноградини. І він з'їв кілька штук. Ще кілька розчавив у долоні і злизав із неї сік, по-дитячому широко розчепіривши пальці. Фіолетовий. Фіолетовий. Фіолетовий баклажан на городі Серед дня у високому мисливському будиночку гарячої води не було, тож Мішана нянька виносила на город стару мідну ванну, аби сонце нагріло воду для купання дворічної дівчинки. Міша сиділа в блискучій ванні серед овочів на теплому сонці. Навколо неї порхали капустяні білани. Води наливали небагато, аби тільки прикрити пухкенькі ніжки. Але її серйозному братові Ганнібалу і великому собаці суворо пресурово наказали глядіти Мішу, Поки нянька ходила до будиночка покупальне простирадло. Деяким слугам Ганнібал-лектор видавався лячною дитиною, страшенно вдумливою, незвично обізнаною. Але його не боялася стара нянька, яка добре знала свою справу, і ще його не боялася міша, яка перекладала свої дитячі, розчепірені мов зірочки рученята до його щік, і сміялася просто йому в обличчя. Міша нахилилася вбік і простягла руки до баклажана, на який вона так любила дивитися на сонці. Її очі були не бордовими, як у брата Ганнібала, а синіми. Та коли вона дивилася на баклажан, очі, здавалося, переймали від нього колір. Починали темнішати. Ганібал-лектор знав, що вона просто обожнює цей колір. Коли Мішу занесли в хатинку, а помічник кухаря із борщанням прийшов виливати ванночку на город, Ганібал опустився навколішки перед грядкою з баклажанами. У мильних бульбашках роїлися відблиски фіолетові і зелені поки пузирі лускали на зораній землі. Ганнібал дістав маленький складений ніж, перерізав плодоніжку баклажана і натер овоч хустинкою до блиску. Плід грів йому руки, теплий від сонця. Теплий, мов жива тваринка, поки він ніс його до мішаної кімнати, а тоді поклав на видне місце, де вона могла його бачити. Міша любила темно-фіолетовий колір, любила колір баклажана все своє коротке життя. Ганібал Лектер заплющив очі, аби знов побачити оленів, що стрибають перед стаглінг, побачити, як вона стрибає стежкою, як сонце оплітає її золотистим мереживом. Але олень щось не той. Це ж те саме мале оленятко зі стрілою в боці. І воно пручається, тягне мотузку на шиї, поки його ведуть на забій. Маленький олень, якого з'їли перед мішею. лектор не міг більше лежати. Він підвівся. Руки й губи забрискані соком від фіолетових мускатних ягід. Кутики рота опущені, мов у грецької маски. Він поглянув на стежку, вслід Стаглінг. Глибоко вдихнув носом. Увібрав цілющий аромат лісу. Він дивився на те місце, де зникла Стаглінг. Там стежка видавалася світлішою, ніж ліс навколо, наче вона лишила по собі яскраву пляму. Він швиденько піднявся на саму верхівку пагорба і попрямував униз іншим схилом, до стоянки біля кемпінга, де лишив свій фургон. Він хотів вийти з парку до того, як Старлінг дістанеться свого автомобіля, що стояв за дві милі від головного паркінгу біля кабінки єгеря, зачиненої на сезон. Вона добіжить до своєї автівки тільки хвилин за 15. Доктор Лектор припаркував фургон біля Мустанга. Двигун не заглушив. Йому вже випадало кілька нагод роздивитися її автівку на паркінгу продуктового магазину біля її дому. За склом старого Мустанга Стаглінг виднілася наліпка з річною перепусткою до парку штату Вірджинія. І саме ця деталь розповіла Ганнібалові Лектору про місце тож він одразу купив карту парку і на дозвіллі дослідив його. Мустанг був замкнений, стояв, похилившись над своїми широкими колесами, мов у вісні. Автівка Стаглінг потішала лектора. Вона була чудернацькою і водночас надзвичайно ефективною. На хромованій дверній ручці він не відчув жодного запаху, навіть у притул. Він розгорнув пласку-сталеву відмичку і просунув її у дверцята над замком. Сигналізація? Так. Ні. Клац. Ні. Доктор Лектор сів у машину. Повітря в салоні було насичене запахом стаглінг. Кермо товсте, затягнути шкірою. На накладці по центру стояло слово «МОМО». Лектор дивився на це слово похиливши голову на бік, мов папуга, а потім витягнув губи і нечутно прошепотів. Момо. Він відкинувся на спинку сидіння, заплющивши очі, дихаючи, здінявши брови, наче прийшов на концерт. Потім, мов істота зі своєю окремою свідомістю, між губами з'явився гострий рожевий кінчик язика, ніби змія, що намагалася вилізти з його обличчя. Не змінюючи виразу, наче не усвідомлюючи власних рухів, лектор похилився вперед. За запахом знайшов шкіряне кермо та обхопив його гнучким язиком. Намацав язиком западинки від пальців на зворотньому боці керма. Він спробував на смак відполіроване місце в правому горішньому секторі, куди лягала її долоня. Тоді знов відкинувся на сидінні. Язик повернувся на своє місце. Стиснуті губи ворушилися, наче він смакував вино. Лектор глибоко вдихнув і не випускав повітря, поки вибирався і замикав мустанг Кларіс Стагрінг. Він не видихав, тримав її в роті і легенях, поки старий фургон не виїхав за межі парку. Розділ 54 Розділ 54 у поведінковій психології є така аксіома, що вампіри полюють на певні обмежені території, а канібали шукають собі жертв по всій країні. Кочове життя не сильно вабило доктора Лектора. Йому вдавалось успішно уникати правоохоронців здебільшого завдяки тому, що він довго, якісно, уважно розробляв фальшиві особистості, дбав про них а також завжди мав доступ до грошей. Спонтанні часті переїзди з цим ніяк не були пов'язані. Маючи дві надійні підставні особистості, кожна з чималим капіталом, плюс третій пакет документів на керування і купівлю транспортних засобів, він уже за тиждень після прибуття без проблем звив собі затишне гніздечко в Сполучених Штатах. Лектор обрав штат Меріленд приблизно за годину їзди від мускусного щора Мейсона Верджера і на досить зручній відстані від філармонії і театрів Вашингтона та Нью-Йорка. Ділові справи доктора Лектора не викликали жодної підозри, і всі його основні особистості мали непогані шанси пережити стандартну перевірку. Навідавшись до однієї камери схову в Майамі, він на рік винайняв у німецького лобіста приємний усамітнений будинок на березі Часопікської затоки. Переспрямовуючи виклик зі спеціальним сигналом через два телефони в дешевій квартирі у Філадельфії, він міг дістати собі за першої потреби чудесні контрамарки, не покидаючи затишку своєї нової оселі. Він завжди розраховувався готівкою і миттю викуповував у спекулянтів, найкращі квитки на виступи симфонічних оркестрів, а також цікаві йому балетні та оперні вистави. Серед бажаних принад нового будинку був просторий гараж на дві машини з майстернею і хороші звідні двері. Там доктор Лектор ставив два свої автомобілі, шестирічний пікап «Шевроле» з трубчистою рамою і глищатами на кузові, що він викупив у сантехніка і маляра, і Ягуар-седан із суперчарджером, орендований у холдинговій компанії з Делаверу. Пікап щодня набував нового вигляду. Серед знарядь, які він клав у кузов чи кріпив на раму, були малярська драбина, труба, вироби з ПВХ, жаровня для барбекю і балон з бутаном. Налагодивши побут у Меріленді, він цілий тиждень частувався концертами і музеями в Нью-Йорку а каталоги з найцікавіших художніх виставок надсилав у Францію Кузенові, знаменитому художнику Балтусу. На аукціоні Содбіс у Нью-Йорку він придбав два першокласні музичні інструменти, обидва раритетні. Першим був фламандський клавесин кінця XVIII століття, майже ідентичний з інструментом Далкіна 1745 року, що в Смітсенівському музеї, з верхнім мануалом, щоб умістити Баха. Гідний спадкоємець Граві Цимбало, що був у нього у Флоренції. Друга покупка – ранній електронний інструмент «Терменвокс», зроблений самим професором Терменом у 1930-х роках. Терменвокс уже давно вабив доктора Лектора. Він змайстрував один такий у дитинстві. На ньому грають, рухаючи руками в електричному полі. Його голос можна пробудити жестом. Тепер доктор Лектор уже цілком облаштувався і міг переходити до розваг. Провівши ранок у лісі, доктор Лектор їхав додому, до свого затишного прихистку на Меріленському узбережжі. Образ Кларіс Стаглінг, яка біжить лісовою стежкою крізь падолист, тепер уже добре закарбувалася в його палаці пам'яті. Він став джерелом насолоди, до якого з воє можна дістатися менш ніж за секунду. Лектор бачить, як біжить Стаглінг, і його візуальна пам'ять має таку властивість, що дозволяє відшукувати в цьому видовищі нові деталі. Він чує, як великі міцні білохвості олені стрибають повз нього пагорбом. Бачить мозолі на їхніх суглобах. Реп'яхи, що заплуталися в хутрі на животі найближчої тварини. Лектор зберігає цей спогад в одній із сонячних кімнат палацу, якому гадалі від маленького пораненого оленяти. Знов у домах. Знов у дома. Гаражні двері з тихим гудінням опускаються за його пікапом. Коли опівдні двері знову піднялися, з гаража виїхав чорний ягуар, а в ньому доктор, одягнений для виходу в місто. Доктор Лектер ходив на закупи з перевеликим задоволенням він одразу ж поїхав до Хамакершлемер, постачальника елітних товарів для дому, а також спортивного й кулінарного обладнання і там не поспішав. І досі перебуваючи, так би мовити, у лісовому настрої, він виміряв кишеньковою рулеткою розміри трьох великих кошиків для пікніка. Усі плетені, лаковані, з прошитими шкіряними ремінцями та міцними застібками з жовтої міді. Зрештою, він зупинився на кошику середнього розміру, бо в ньому поміщалося столове накриття тільки на одну особу. У плетеному кошику був термос, небиткі склянки з товстим дном, товсті фаянсові тарілки та столові прибори з неї сталі. Аксесуари йшли в комплекті з кошиком. Довелося їх купити. Наступними зупинками доктора були магазини «Тіфані» і «Крістофель», де він зміг замінити важкі пікнікові тарілки на жіанську порцеляну з орнаментом у стилі «Чейс». З листям і гірськими пташками. У Крістофлі він передбав своє улюблене столове срібло XIX століття з орнаментом кардинал. У чарпалі ложок – штамп виробника, знак щурячого хвоста на нижньому боці руків'я, веделки з глибокими вигинами, широко поставленими зубцями, а довгі важкі ручки ножів приємно лягають у долоню. Прибори балансували в руці, як добрі дуельні пістолети. У секції кришталю доктор ніяк не міг обрати підходящий розміх склянок для аперативу. І зрештою зупинився на бокалах баллон для бренді з вузькою шийкою. Проте з приводу винних бокалів питань не виникало. Доктор узяв ріделя двох різних розмірів із широкою шийкою куди можна було вільно опустити носа. У Кристофлі він також знайшов ляні світлокремові серветки під тарілки і кілька гарних серветок із дамаської тканини з малесенькою, мов крапля крові, трояндою, вишитою в куточку. Ця вишивка здалася доктору Лектору потішною, тож він купив шість серветок, аби завжди бути при повному спорядженні, враховуючи час прання. Він придбав два хороші портативні газові пальники потужністю 35 тисяч BTU. BTU – британська теплова одиниця, British Thermal Unit. На таких у ресторанах готують їжу при відвідувачах. А ще вишуканий мідний рондель і мідну сковорідку Fade Taut для соусів, виготовлені для паризького магазину «Дойлеран» і два вінчики для збивання. Він не зміг знайти кухонних ножів із вуглецевої сталі, яку ставив набагато вище за нейржавку, а також не відшукав кількох ножів спеціального призначення, які мусив полишити в Італії. Останньою зупинкою доктора стала компанія-постачальник медичного обладнання неподалік лікарні Милосердя, де за вигідною ціною він придбав майже нову анатомічну пилу «Страйкер», яка чудово вмістилася в пікніковому кошику на місці термоса. Гарантійний строк іще не скінчився, і до пилки додавались універсальне і дугове леза, а також до лото для зняття черепної кришки. Тепер його набір кухонного посуду був майже вкомплектований. Доктор Лектор прочиняє скляні двері щоб впустити прохолодне вечернє повітря. Під місяцем хмарами, що відкидають долі рухливі тіні, розкинулася затока кольору сажі і срібла. Доктор налив у новий кришталевий келих вина і поставив його на підсвічник на клавесині. Винний букет змішується з солоним повітрям, і доктор Лектор має змогу ним насолодитися, не відриваючи рук від клавіш. Свого часу в нього були і клавікорди, і вердженели, і інші ранні клавішні інструменти. За звуками і відчуттям він надавав перевагу клавесину. І оскільки немає можливості контролювати гучність струн, що защіпується плектром із пера, музика щоразу переносить новий досвід – раптовий і цілісний. Доктор Лектор дивиться на інструмент, розводячи і змикаючи долоні. Він знайомиться зі щойно придбаним клавесином, так, як знайомився бі з привабливою незнайомкою, за допомогою ненав'язливої, цікавої зауваги. Він починає з пісні «Зеленіє гостролист», написаної Генріхом VIII. Підбадьорений результатом він береться за сонату «Сі бемоль мажор» Моцарта. Вони з клавесином поки що не стали близькими друзями. Але відгук інструмента на дотики Лектора свідчить про те, що незабаром вони знайдуть спільну мову. Здіймається вітарець, Вогники свічок миготять. Але доктор Лектор заплющив очі проти світла. Звернув обличчя до гори і грає, грає. Мильні бульбашки злітають із розчепірених, мов зірочки, мішаних рук, поки вона розмахує ними на вітрі. Понад ванночкою. А коли доктор із запалом переходить до третьої частини, крізь ліс легко впливає, біжить і біжить Кларіс Стагрінг, під її ногами шелестить листя. Високо між гілок чепурних осінніх дерев шелестить вітер. Попереду неї зриваються з місця олені, самець перволіток і дві самки. Вони стрибають через стежку так, як стрибає серце в грудях. Раптом земля холоне, і чоловіки в лахмітті виводять із лісу маленьке оленя. З оленяти стерчить стріла. Воно пручається мотузці, що обвиває його шию. Чоловіки тягнуть поранене звіря, аби не нести тушу з лісу до сокири. І музика зупиняється. Завмирає над закривавленим снігом. Доктор Лектор чіпляється руками за край обертового стільця. Він робить глибокий вдих. Потім ще один. Кладе руки на клавіші. Через силу награє музичну фразу. Тоді ще кілька. Але передзвін замовкає. Чутно, як із доктора вислизає тонкий нестримний крик що уривається так само раптово, як і музика. Лектор довго сидить за клавесином, похиливши голову над клавішами. Потім він безгучно підводиться та йде з кімнати. Неможливо визначити, де саме він перебуває в цьому темному будинку. Вітер із Часопікської затоки посилюється. Колиша вогники свічок, доки ті не згасають. Співає між струн клавесина в темній кімнаті, то випадкова мелодія, то тонкий крик із далекого минулого. Розділ 55. Регіональна середньоатлантична виставка ножів і вогнепальної зброї в концертному залі пам'яті жертв війни. Цілі акри складених столів, ціле поле вогнепальної зброї, здебільшого пістолети та рушниці штурмового типу. На стелі миготять червоні промені лазерних прицілів. Справжні любителі активного відпочинку на природі тепер не часто приходять на зброярські виставки. Річ тут у смаку. Вогнепальна зброя стала чорною. Зброярські виставки – Тоскними, безбарними і безрадісними, як і внутрішні пейзажі більшості відвідувачів. Погляньте на цей натовп. Нечупарні злі чоловіки з косими очима і закрепому шлунку. Серця, наче вилиті з густої смоли. Саме вони є головною небезпекою, коли йдеться про право приватних осіб на володіння вогнепальною зброєю. Вони полюбляють штурмову зброю спроєктовану для масового виробництва, задешево склепану зі штампованих деталей, аби забезпечити високу вогневу міць невченим, нетренованим загонам. Між певних черев, між в'ялих і блідих мовтісто облич цих стрільців, що тренуються в закритих приміщеннях, рухається по-королівськи елегантний доктор Ганнібал Лектор. Вогнепальна зброя його не цікавить. Він одразу ж попрямував до стенда найбільшого на виставці продавця ножів. Продавця звати Бак. І важить він 325 фунтів – 147 кілограмів. У Бака багато мечів зі світу фентезі та копій середньовічної і варварської зброї. Та окрім цього він має найкращі справжні ножі й кийки. І доктор Лектор швидко розрізнив між ними товари, що значилися в його списку покупок. Речі, які мусив лишити в Італії. «Чим я можу вам допомогти?» Щоки і роту бака приязні, а очі недобрі. «Дайте мені оту гарпію, будь ласка, і спайдерко. З прямим зазубреним лезом у чотири дюйми». І той ніж для білування з лезом дроппойнт, що лежить позаду. Бак зібрав товари. «Мені потрібна хороша мисливська пила. Не ця, а хороша. Дайте напомацати помацати о той плаский шкіряний кийочок. Чорний». Доктор Лектор перевірив руків'я на гнучкість. «Беру». «Ще щось?» «Так». Мені потрібен спайдерко Сивіліан. Я його не бачу. Про цей ніж небагато народу знає. У мене більш ніж одна штука не буває. Мені тільки один і потрібен. Звичайна ціна – 220 доларів. Вам можу віддати за 190 разом із футляром. Гаразд. Кухонні ножі з вуглецевої сталі у вас є? Бак похитав своєю здоровенною головою. «Вам доведеться шукати старі на блошиному ринку. Свої я саме там і купляю. Такі ножі можна точити обденце блюдця». «Загорніть поки покупки. Я повернуся по них за кілька хвилин». Бака нечасто просили загорнути покупки, і він, здивовано підвівши брови, взявся за діло. Зазвичай ця зброярська виставка є навіть не виставкою, а ярмарком. Там стоять кілька розкладок із порохнявими сувенірами часів Другої світової війни, що вже набули древнього вигляду. Там можна купити гвинтівки М1, протигази з потрісканими скельцями, фляги, звичні рундуки з нацистською атрибутикою, де можна придбати справжню каністру з-під газу «Циклон-Б», якщо вам таке до смаку. Майже немає товарів часів Корейської та В'єтнамської війн, і геть нічого з операції «Буря в пустелі». Багато покупців одягнені в камуфляж, мов ненадовго покинули передову, аби відвідати виставку. І на продаж також виставили чимало камуфляжного одягу, серед якого повний маскувальний костюм для снайперів, чи мисливців із луком. Велика секція на виставці присвячена саме знаряддю для стрільби з лука. Доктор Лектор роздивлявся маскувальний костюм, коли помітив, що біля нього стоять чоловіки в уніформі. Він узяв стрілецьку рукавицю. Повернувшись до світла, щоб прочитати на ній назву виробника, він помітив, що ті два офіцери з управління мисливства і внутрішнього рибальства штату Вірджинія яке тримає на виставці стенд з охорони довкілля. «Донні Барбар!» – сказав старший з робітників лісової охорони, вказуючи кудись у бік під боріддям. «Як затягнеш його до суду, то клич мене. Я б залюбки видворив цього сучого сина з лісу раз і назавжди». Офіцери дивилися на чоловіка років тридцяти, що перебував на протилежному кінці стрілецького ряду. Він стояв обличчям до них – і дивився якесь відео. Донні Барбар був одягнений в камуфляж, куртку обв'язав за рукава навколо талії. Майка кольору хакі дозволяла похизуватися татуюваннями, а на голові, задом наперед сиділа бейсбольна кепка. Доктор Лектор повільно пішов геть від офіцерів, роздивляючись дорогою різноманітні товари. Він зупинився біля стенда з лазерними прицілами для пістолетів через прохід від чоловіка. І крізь гратки з навішеними кобурами побачив те мерехтливе відео, що привернуло увагу Донні Барбара. Відео показувало полювання на чорнохвостого оленя за допомогою стріл і лука. Очевидно, хтось поза кадром гнав оленя вздовж паркана якоїсь лісистої ділянки, а мисливець у цей час напинав лука. Мисливець був украй збуджений. Дихав усе швидше й швидше. «Краще не буває!» – прошепотів він у мікрофон. Коли стріла влучила в оленя, той вигнув спину. І двічі налетів на паркан, перш ніж перестрибнути через натягнуті дроти і побігти геть. Не відводячи очей від екрана, Донні Барбер здригнувся і гмикнув, коли стріла влучила. Тепер мисливець на відео готувався розбирати оленя. Він почав із того, що назвав Ганусом. Донні Барбер раз у раз зупиняв відео і перемотував на той момент, коли стріла влучала в оленя, поки до нього не заговорив продавець. — Іди нахрін при шелепку! — відказав Донні Барбер. — я лайно мені задарма не треба. На сусідньому рундуку він купив кілька жовтих стріл із широкими наконечниками, з гострим пером посередині. При рундуку стояла скринька для вікторини. І разом зі своєю покупкою Донні Барбер отримав анкету на участь. Призом була дводенна ліцензія на полювання на оленів. Донні Барбер заповнив анкету і опустив її в проріз скрині. А тоді, прихопивши ручку продавця, зник із довгим пакунком серед натовпу молодиків у камуфляжі. Як жаб'ячі очі реагують на рух, так і очі торгівця помічають кожну зупинку в юрбі, що проходить повз г'ятку. Чоловік, який стояв перед ним наразі, був абсолютно непорушний. «Це ваш найкращий арбалет?» – спитав доктор Лектор, продавця. «Ні», – відповів той і дістав з-під прилавка футляр. «Ось найкращий. Рекурсивні мені подобаються більше за блочні особливо, якщо доводиться тягати їх за собою. Тут є коловорот, який можна обертати від електричного дреля, або ж вручну. А ви в курсі, що полювати за арбалетом на оленя у Віржинії дозволено тільки інвалідам? Мій брат втратив одну руку, тож йому кортить убити когось тією, що лишилося, відповів доктор Лектор. А, поняв. Протягом наступних п'яти хвилин доктор придбав чудовий арбалет і дві дюжини болтів, тобто коротких товстих стріл, якими стріляють з арбалета. «Запакуйте, будь ласка», – попросив доктор Лектор. «Заповніть цю анкету, може виграєте полювання на оленя. Непогана ділянка в лісі, дводенний дозвіл», – сказав продавець. Доктор Лектор заповнив анкету на участь у розіграші. Та опустив її в проріз в скрині. Щойно крамер зайнявся іншим покупцем, доктор Лектер повернувся до ядки. От лихо, сказав він, забув зазначити в анкеті номер телефону. Можна? Звісно, прошу. Доктор Лектер прийняв кришку зі скрині і дістав дві горішні анкети. У своїй він дописав вигаданий телефонний номер а на нижню кинув довгий погляд, лише раз кліпнувши очима, як це робить об'єктив фотоапарата. Розділ 56 У спортивній залі на фермі «Мускусний щур» панують чорний колір і хромовий блиск. Вона устаткована за останнім словом техніки фірмою «Наутілус». Тренажери, вільні ваги, приладдя для аеробіки і фітобар. Барні вже майже закінчив тренування і сидів на велотренажері, коли збагнув, що крім нього у залі є ще хтось. Марго Верджер, яка знімала спортивний костюм у кутку. На ній лишилися еластичні шорти і безрукавка на спортивний лівчик, до яких вона тепер додала пояс штангіста. Барні чув, як у кутку цокотіли металеві диски, слухав, як вона дихає під час розминки. Барні педалив на тренажері, не відчуваючи опору, витираючи голову рушником, коли в перерві між підходами до нього підійшла Марго. Вона поглянула на його руки, потім на свої. Вони були приблизно однакового розміру. Скільки витискаєш, лежачи? спитала вона. Не знаю. А мені здається, що чудово знаєш. Може, 385. Щось таке. 175 кілограм. 385? Не думаю, здарованю. Не думаю, що ти витиснеш 385. Може, ви і праві. У мене тут є 100-доларова банкнота. І вона каже, 385 лежачи тобі не витиснути. Проти чого закладаєтеся? Проти такої ж сотні баксів. А ти, як блін, думаєш? Я підстрахую. Барні подивився на неї і наморщив своє гумоподібне чоло. Окей. Вони закріпили навантаження. Марго перерахувала диски з того кінця, де їх почепив Барні, наче він збирався її обдурити. Він навзаєм і дуже уважно перерахував диски з кінця Марго. Барні ліг на лаву. Марго стала над ним у головах, у своїх спандексових шортах. Вигін тіла між стегнами животом був гофрований, мов барокова рама, а масивний торс, здавалося, тягнувся майже до стелі. Барні влаштувався зручніше, посовався спиною на лаві. Ноги Марго пахли охолоджувальною рідкою маззю. Руки легенько торкалися грифа. Нігті пофарбовані кораловим лаком. Кисті такі гожі і такі сильні. Готовий? Так. Барні штовхнув штангу до обличчя, що схилилося над ним. Вправа виявилася не такою уже й складною. Він поставив штангу на стійку, перш ніж вона встигла його підстрахувати. Марго дістала зі спортивної сумки гроші. Дякую. Присідань я роблю більше, ніж ти. Ось і все, що сказала Марго. Знаю. Звідки знаєш? Бо я пісяю навстоєчки. Дебела шия Марго почервоніла. Я справді можу. Закладаємося на сотню баксів? Запитав Барні. Зроби мені смузі, відказала вона. У фітобарі стояла ваза з фруктами й горіхами. Поки Барні робив у блендері фруктове смузі, Марго поклала в кулак два волоські горіхи і розчавила. «А зможете розчавити тільки один горіх, щоб його не було до чого притискати, Поцікавився Барні, розбиваючи об край блендера два яйця і додаючи їх у смузі. «А ти зможеш?» – спитала Марго і простягла йому волоський горіх. Горіх ліг на відкриту долоню Барні. «Не знаю». Він розчистив перед собою місце на шанквасі і в бік Марго покотився апельсин. «Ой, вибачаюсь», – мовив Барні. Марго підняла апельсин з підлоги і поклала назад у вазу. Барні стиснув свій великий кулак. Очі Марго стрибали від кулака до його обличчя. Туди-сюди, поки на шиї Барні напиналися жили, а обличчя червоніло. Він затремтів. З кулака почувся тихий хруст. Обличчя Марго витяглось, а тоді Барні заніс тремтячий кулак над блендером, і хруст посилився. У чашу блендера плюхнулися білоки з жовтком. Барні вімкнув апарат і облизав кінчики пальців. Марго розсміялася, сама того не бажаючи. Барні розлив смузі по склянках. З іншого кінця зали їх можна було сприйняти за двох борців чи штангістів різних вагових категорій. «Ти вважаєш, що мусиш робити все, що роблять хлопці?» – спитав Барні. «Окрім деяких дурниць, не хочеш спробувати чоловічу дружбу?» – усмішка Марго зникла. «Тільки давай без оцих жартів про члени, Барні!» – він похитав своєю величезною головою. «На слабо!»